які були тобі до вподоби. Адже за 10-15 років мода вертається. І ти зараз справді утопишся під горами стародавнього дрантя, непотрібного уже ні тобі, нікому іншому. Як і не потрібна і ти сама нікому, окрім, може, лише дітей. Мірій старі нафталінові сукні. І розумій, чому ти і не могла бути потрібною тому, хто має якихось надзять коротких років і пахне одеколонами Картіє. А ти відшукай на сподівочій скрині, бить може, чи може бути, і насолоджуйся спогадами про ті часи, коли і ти була в моді. Лише не переноси затхлий шлейф у сьогодні, коли мода інша. Тю та ти ніколи й не була в моді, окрім останнього року. Певно, усі сезони мод і покази пред апорте.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 а так, плати гіркотої ночі за її колишній мед. Але що ти хочеш? Ти хочеш справедливості чи помсти? Ну, то й відомсти. Колись у роки навчання в медінституті, після однієї гучної вечірки, моя колежанка самотужки зробила операцію відрізала чоловічу гарматку своєму кавалерові, який не хотів на ній вагітній від нього одружуватись.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 Тайну своїх страждань наказує чи просить Біблія. А кому і навіщо відкривати? Відкрита тайна – уже не тайна, а об'єкт для смакування і ще глибші страждання. І що, власне, відкривати? Стара чи сором? Чому старечий? Коли б ти була старою, тебе можна було б класти валетом з твариною, і нічого б не було, і кров би тобі не кипіла, і розум застигав би цементом. А так твоє тріпотіння – перша ознака твоєї нестарості, але від цього не легше. Кожна людина має свої таємниці, свій інтим, і вона їх оберігає не те, що від чужих, іноді від своїх же жовчей, подеколи боячись признати самій собі у тому, про що не мовиться вголос.